кидалось на те, що копи без усяких причин почали закидати натовп слізогінними гранатами. «Стрілянина!» – стрепенувся Марко, м'яко відсторонюючись від японки. Хасане, ти сказав стрілянина? Там вже був лише газ. З боку проспекту 26 липня долинали постріли», – розтлумачив єптянин. «Я сам чув. Тому не смійте більше відходити від готелю». Не вистачало мені ще тут трупаків до вечора набирати. З вулиці долинули нові крики. Хасан відчинив двері, і ми повиставляли голови. Цього разу Альлістрит була вщерть заповнена людьми. Вгорі над перехрестям повзли кудлаті хмарки газу, такі густі, що крізь них не було видно стін будинків на іншому боці вулиці. Газу тільки додалося. Повз під'їзд, бухикаючи і плачучи, Сунули жінки, чоловіки, малі діти. Їхні очі почервоніли, роти відчайдушно хапали повітря, Із запалених носових пазух сочився Вони тікали, не озираючись, тільки б забратися геть від жалкого, мов кропива газу. Поліція наступає, прошепотів Марко. Женуть людей від Тахрір. Я дивився на чоловіків єгиптян і не міг зрозуміти, якого дітька вони потягли на Тахрір жінок та малечу. Вони ж знали, чим усе може скінчитися. Так не можна. Їм треба допомогти, процідив крізь зуби Хасан. За мною. Штовхаючись, ми забігли на другий поверх. Менеджер щось прокричав, віддаючи наказ іншому працівнику готелю. Хлопчина зник, а за мить повернувся, приволікши старе простирадло. Разом з Марко вони почали рвати його на шматки. Хасан відкрив холодильник, у якому зберігалися платні напої для постояльців, і діставав звідти всі пляшки з мінералкою. Та звичайної пимочить ганчірки і замотайте лиця, різко випльовуючи слова порадив менеджер, це захистить від газу. Я метнувся в номер за хусткою Арафаткою, намочив її під краном і щільно замотав нижню частину обличчя, ставши схожим на бандита з американського вестерна. По тому ми розхапали пляшки і повернулись на вулицю. Марко, Хасан, доцент із Росії, троє молодих арадьбів, працівників готелю і я, зупиняли потерпілих, пропонуючи допомогу. Хлопці з опухлими обличчями підходили і нахилялись, милили воду просто в очі, ніздрі роти, вимиваючи активну речовину лакрематора. Чоловіки змочували нашою водою хустки і витирали обличчя своїм дружинам. Дим витав над головами. В очах пощипувало, але не сильно. Можна було терпіти. Моя 1.5-літрова пляшка швидко спорожніла. Лиш тоді звернув увагу, що на правому зап'ястку досі теліпається вірна моя відеокамера. Я підняв захисне вічко, натиск червону кнопку і став знімати. Несподівано на перехресті хтось знову пронизливо закричав. Юрба розступилася, і я побачив товсту арабку в хіджабі, що тримала на руках непритомну дівча в рожевій куртиці. Дівчинці на вигляд було років п'ять-шість, хлопчина з мого підхопив малу під руки і потягнув до Хасана. Крихітна голівка, без силу хиталася на тонкий. Хасан вихлюпнув на дівчинку півлітра води. Та це не допомагало, дитина лишалась непритомною. Тоді малу понесли всередину готелю. За нею кинулись кілька демонстрантів, і оглядна рабка певної мати. Мене відтиснули від під'їзду, змусивши залишитись на вулиці. Тим часом над лістрит сповзалися демонстранти. Когось відтісняли спецназівці, хоча більша частина. Надходила за коли. Людей ставало забагато. Вони вже не поміщались на вулиці, неухильно підсуваючись до шеренг спецназу, що перекривали суміжні квартали. Надто більше не був схожий на скопище потривожених мурашок. Юрба змінилася. Під дію газу вона перетворилась на розлючене осине гніздо. Повітря здригалося від проклять. Агресивних закликів і хрускоту розбитого скла почались перші погроми. З протилежного західного кінця Адлістрит, що ввів до Каїрському, в небо тяглися густі клуби диму. Чорний дим простягся також із південної частини столиці. По всьому місту горіли поліційні відділки. Я нерішуче застиг посеред вулиці. Скажу чесно, жишки трусилися від нехорошого передчуття. Ситуація була шалено нестабільною, не наче кулька, що застигла у верхній тоці опуклої поверхні. Один хибний рух, і все летить до дідька. У той же час близька небезпека лоскотала нерви. В животі пекло від адреналіну. Я боявся. І в той же час Радіїв тішився, що стою змоклий від поту посеред Адлістрит в юрмі розлючених арабів з вогкою арафаткою на носі. Це справжній подарунок долі – опинитися в Каїрі, перевіривши заряд батареї відеокамери, відеокамері, рушив у напрямку Каїрського музею. На цій частині вулиці розлючені демонстранти зводили перші барикади. Спецназівці тримались віддалік, не наступаючи. З боку натовпу в їх бік невпинним потоком лилися прокляти.